ما الله, <تغفق> الله عليه وسلم <تغفق> بسم الله الرحمن الرحيم باب انحاث العلماء علماء بارا تضبطيد او علماء بارا لبث الكون ضن سي په سات لازميونو کې د دې شي متعالینو غوښتي کوجه لازمي شي متعالینو لپاره په کار دي سم عالین ته ولا نه اس کوم متعديشي نو عالین لپاره دا په کار دي چې متعالين الفاز تم تو هي شي سکوت وي فاز سکوت وي چا چي تو يو خللي بل سکوت محذور القلب مارا چين اجتماع اور ادل ان موتواجیغ لکیدل صفر زباد کی روصل بید آغان رسطا عمل کول بید آغان بلتادا کول او نشر عنوان دی کتاب سرابد کل بیندی و کوم څو چهلم حاضرین په ادب او کینی متويو کینی هو سره دلته اهتمام د ربط او د خزر کې شد اخر او مخکیم د اخر اهتمام ترجمه په نه اهتمام د انسان او د اشیمه مو تعالی د پره دا پکاري چې مالم ته انسان کوي د مو تعالی د پره دا پکاري چې د مالم د خبل کډري مؤتعلیم د فارمدا په کاری چې خبره د کلام د معلم نه کوي پوهس کوي نو هغه مخشناتی دا د فارمدا په کاری چې خبره د حق ادا کی چې مؤتعلیم فزوت کړي شي یا هغه په یسر و لا تعصر و بشر و لا تنسر انسان کی حسر نشتی غلی وناشتی خبری ترسوش کئی نفرات امپکی نشتی دا هم معلوم شنائی چی پرحلیم دا تعلم کی ذکر مهم نکئی ذکر نا انسان بغرشو معترجم له وکي سوووب وين دي استنكيت الناس داغي ترجمه پرواز دي نور مواجيه او ماخذنا محشدي کي کوي ته يې کې دلته د جریر یالله تعالی نه دې قرارې بار بار د جریر کښې دې زنه خلک په دې موقع کې اشاره کوي چې جریر خو په اسلام کې متاخر دی د رسول الله سر اسلام د حاج او مقام یې جریر خنو داغی جعوذار دی جرید پیشلان که متاخرخ و حجت لیده کی جرید موجود ہو. دلتوم را زیر اوشپاک سواد دو درش مسحاد دیم جل کی تصریره جرید و حجت لیده کی هغه قانون باندې حجه رضا کې یې ری موجو زه صحابه خوښه صفات ایستنې رسول الله سلام تقبین کا او چیست الناس داږي جوړ داړي چې صحابه په سکوت کاو او بری موکه صحابه په دیني خدمات کې مشغولو د حج افایې کول پاکې رمي وی حلقي دفحي لکه یرید تی چې حاضر وکړ او رسول الله صلی الله علیه و سلم پی وی کړه چې فلاتاز یم ارجعوا الکفار یذرب ماذکم رقابا ما چې جنید نور سلطنو وی د دې جملې تفسیر و دولا سمح سبحان و پینتیس نمبر خمو فصل تیر شویدی خان. کتاس روالو دا جوالو بانتای خان. لا ترجمه بعدی کفارات و دولا سمح سبحان سوم باب میتا خوی ها. پینتیس نمبر باب. کتاس روالو دا جوالو بانتای خان. نا دوستی بامی منشت. او قدیشو کو رو بار سایی چه او خبری پیوزی تحقیق وشی دین زریبی اتاس و تنبیه درک لیشی چه دا خبر پتا غریبانی شیده حوالم درک لیشی فا حدیث کی او چاند خبری معلوم شلی دین ساد در فارخ و صوف ده دو علماء توقیر قرآن کریم کیا اللہ جل شانو فرمائی لاتر فاوساتکو فوق سفر نجیم فاقیرات کی دو رسم دیم آیت کریدی دا حدیث پا ونیناف پا مقامن دیم انساعت پاکار دیم تعریم تاہدوم پا میدان کی دا محضورات و نظام ساعت اتفاق پر کار دي اتفاق نه نوتو ورته دي و سخته پرېشاني يو شي حالات حاضر کي چې څنګه يو ورته نيجي کې دي شي مقابلن مقابده پرته ګندو مور کوي چمنګ د چاو مندا يو سولې ورته وي هوا د ماي پته que tú la tienes باب ما استحب لجالم اذا سيره الى عالم فیتکل الی اللہ تعالی پت سیمه کی مجہود تاثیر ہوئی۔ لک ممعنا ام وجد اسمحبین دعا شانتی یكره یوكره کہ کو دو ترجمت الباب عنوان دی کتاب سا رب دلکل بین دی دل آلیم لفظی کر دی علم ایللہی د کر دی ماحکی بابو دو مسعیدو صاحب قوس مروت زاہر دی ماحکی دی علم دفار انساد پکارو دلتی علم سفر دی او دین سات دغه په دې چې رسول الله اسلام الله علیه و علی جنا لو صبر حتا یقص علینا من امر ما موسی دان سکوت کړی صدا خبره ترې ورخي صاحب سکوت له دورې پیدا ترمت الباب الفاظت و <بطولشي> متوجهش باب ما استحب للعالم اذا صحي <سيلا أي> لأيناس عالموا فيتك لعلم اللہ تعالی خرق ترکیبون محبذکر <دکل> خزایدادا شباب خرق ترکیبون خبر <صحة> متراد ای هادا ما استحب لیلعالم مائی <متدع> موسولا <متدع> یا مستریا ذ سائلا اجیناس دا ایزا دا متعلق دی دی یستحب سرا مستحب دی ز سائلا دا په ما اصحب و وقت سال هو الوقود لله دائے حاسل شو. او کوئی زاشت یہ شی نو بے فیرتا کرو دعوے جازا شی. حاسل دارے چی پر نو ابلہ خبر دی چې الله دیواله کې جراما ته پتن شي مو تر جمره هو بالکل بیان دی ایوان ناس علم فقال انا عالم دعائی کے ترجمت اللہ علیہ وآلہ دے دا حدیث نور موارد محشد کسری دی دا حدیث پا تجیہ سند دے مطن دے حدیث ہو دے میعباس دے تنا سعید مجوگیر دے اخکتہ رئی عمر دے اخکتہ رئی شفیان دے ده موسینی فارسی عبد الله ابن محمد ده موسندی تو تا کوی حدیث سند ایتمام دیکھو دیم سند اخیر کې ذکر ده قال محمد بن یوسف حدثنا زه علی بن حسرم قال حدثنا سفیان بن داد دا تحوید پا تری خیبان دی بلساند همشو ماختی سفیان و سفیان عین مراد سفیان این عین نام مستنکتا یو پو دوہ سیدر سیدر ریچ عبدالله ابن محمد دی دین دی دی پو دوہ سیدر سیدر دی محمد این یوسف دی و علی این دی ومیہ دا سړب کې خطر دغایو تقویته او متوازن کړی ماته حدیثه متویې صحیدی بن ابن عباس ان نوفل بن قاریه ان موسی لسموساری <سؤال> صحیح بني صحيحه کیسه د موساعدان دین اسلام او د اسلام دو ما څخه د ښوډ او دریم د الله د دې معاشره څنګه را اختلاف وکړی شه دا حب دا اسلام دی که بل صوب دا غشانتی دا اصطلاف اموا کشو دے دا موسا محروف موسا دے چه موسا دے بنی سیر دے موسا ایمیدان پناد دا بن موسا دے کم یو موسا دے ڈاکا محروف موسیٰ چرے داخل پیغمبرو صلی اللہ علیہ السلام و موسیٰ آخر سوکو موسیٰ آخر چرے اگای وہی موسیٰ ابن نشا ابن یوسیف ابن یاکوب ابن اسحاب ابن ابراہیم نام نبی مصلی دم موسی معروف رحمت نو فرین اوفل ان او فرین پڑھی کی خبره ابن عباس حواش حباش نو صغوس کازیب عدو اللہ نوف تے عدو اللہ و د دا عدو چوتوی رشد عدو اللہ و توبیخان یو تیوی حویہ کریشی چے دا نوف دے ایمان نا دے نو حبان نوف چے دے دا و آتا و تنا ودیږي نو کې ونی فزالہ فزالہ فزالہ اديتا گو رشی دھومبئی نزواتی مشرط میں باکال ابن دامتا ابن عوف ابن دامتا ابن ابن عالی ابن زید ابن مصادت ابن سبا باکالی پا مشران کردی باکالی اترکو لی بایداوی چې دا د کابل احمر پر کټیو سو کوی راری ځوان چې شیران دا کوون شي ورې جمع راشې نور حدیث په تفصیل سره شعر یې مرتي نشم شید دی جمعیلی تا ہوگو ری چند رینی نیدیتاو متوجیشی فان تلقا باقییت لیلیہ تحا ویون مهمان درین خدا معلوم شو رای چه رفتار دشتیو خدا من توح من روادت و من افترات روادت و مسلم کی درویشت کری فانطلقا باقیت یومهما ولیرتهما فانطلقا باقیت یومهما ولیرتهما فخارت دویم مسلم کمردی دا ورمان چې مقبول شوه دي ورې کوي غنامه خطرته سو кое یې نجې سونو سو кое یې ملاسو دفلانه ملاسو او د مورنی رحمتوا پدې اسلام کې را فقط موسی علی انی اسلام دا کاروي دي درا بل ای برا پخړی کولا کارو کو راوی را او یاپ لبوا ځنی کی حت او دا خبره چې دی ونه کا قتل کو د توغنا کړو نو تیګدا جقزئی ګونان و ښه حاجی به پېسرو لکه په علم دا, دا لاچي مستحق به قتل و باید وو قتلنا بنائی ملک الموت <سؤال> کو بیجیر بنانگاری ذکر نبی آلیم <سؤال> صلاته اسلام دهوی نظروحم ده ملک الموت فلاسوانج دهوی نظروحم ده ملک الموت فلاسوانج دهوی کم کاتل اللہ پر حکموشی مغیم وطالع بسول ده کسم بدائل نقایم با بحرین الزکر و ساحل الزکر و دی زکر شویری. لہو صبر حتی یا علینا من عمره مانا صاف معلوم شلا. تی دا انبیاء سلسل ختم دا. او دا امواز مشلا و, و سلام پر اغیر بنا وین اسلام تو وفات عليږلوی حدیث نه يو خو علم مې شلي شمعل بن دي خدا هم ساي وي تو شرا الحسنات اللغا السيئات المقردينږي موسى علی نبینا ایسلام عالم و خلکوکی زکادام و خرکی موسی علی نبینا علیه سلات و سلام پیغمبر و نور پیغمبران نوو پیغمبر که امید که ایخبیم و لاللہ جلیشان و تنبی و اللہ و دو علم سفرنا اشتغناحنا او د راتل کی په سفر کې خرچه کې گزاره کې فضل اد طلب الهام د عالم ادا او د مشایخو حکاویر اعتراض نه وکړه و از ذا ساتب سول پرگی جواز الاجرت فدیوال پر جوړولو زریاب سفر ثابت شو ښه خاص خدایمنه 파را شایي جتوې د ایمانت پکا دي خوایم باب من تر اوه وه پاین من عالما وقاتو غوډو مو مقابله څنګه څنګه محقنی باب سرگا تم دا حضره محقنی باب سرگا تم دا حضره محایت تحب سفر کولا و نقل حرکت کی ذان پیه کول ثابت شدو نو که قایم دا جالس نا تکوس کی دا هم جوی شدو آدم جارس. رضا ترجمه العلماء څنګه مختی خاص کر په یو کوم دیر شنبه کې من برکاده رغبته هی په کې د کنا سلم د متعالم ته حدیث جبرئیل کې جبرئیل قام په کې دا ناس یو اخی ځان د دې کې لا باور وکړو چې دا امر لازم نه دی ها په ان وړه محمول مناسب د دې او په ولادي د چاته کول دا پا قیامیم ممنوع کنری من صر هو ان يتمصر حرجاء قائمان فلیتبو مقعد من نار کندرکیه هاو کم وعیتره لا تقوم بعضكم لبادهن کما تقوم الاجم دا پا دا چنری را خدا جایز دیر حضرت وقار حرم انہ دا دیر خدي مع مالک بد دیر اتمام کو خو په دې دي خدا شونشي د حق ته یا د مجبوري په یان علم مستقیت وای مستقیت قائم دی را دی مفتیری هغه جې دې سینا غهنا ته حاضر سمخ درا ده مؤتار جمله و با این دیو موسانیفا پا خلا تطبیق ذکرکا قالو ما رفاید ایراث ایلا انہو کان قائما سائل مستبتی والاود اکوت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نور مخصد و ماخدونا محشی ذکر کری مواطل الحديثة متوجيشة صنب واضح ده. يا رجول النبي اسلام فقال يا رسول الله مالقطع رجيسة بي الله فإننا حمنا يوقاتل غضبان ويوقاتل حمييتان يوقاتل جنجيك دو غسيب واجاك اللا دا حاق ويرات واجا فرفع قال وما رفع اليه راسو اِلَّا نَوْ قَائِمَنْ لِكِنْ وَالَا رُوزِ كَوْتَ بَرَوْ قَتَلْ فَقَعَنَا مَنْ خَاتَ لَيْتَكُونُ قِلِمَتِ اللَّهِ اَرْضِيَاكُوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ استِ اللَّهِ خبر محلومت یو خو حدیث دا کوم خبره په دلته ده 100 کړه یا معلومه شول نه نه دا خاص حاجت پټه باندې نه چې د مختار را دیم تصریح نیت اشاره ده چې jihad غټه قربانیا خو جنې پرابری نه اخلاس اشارت ہے چه اخلاس شرد اعبادت دے جیحاد قبل دل پار شرد کم اعلاد کریمت اللہ دا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ فصاحت جعنی کلمی من قات رفی صمی اللہ و الاندو الفاظ من دی جامی الفاظ، من قاتلی تکونو کلمت لحیلیا، حاکمانا جوابون دی. دیر زالیمان نا حفر صوف دی الفاظ زن بشکره دی. زالیمان زلم تشدو چه خود پاور قیم آئید. او داغن تابیر تو جیحاد کئی. بیپری که علماء را گی رئی. تی او کسان و جر سرون بیدی کس که علماء را جمع کې دې دا چرہ علماء شي دا بختم کما تو پوسد چې د تیمور په لیکو وړاندې دي دا یا بدا علماء دا دستا موافقت کئی خود الزالیم <سؤال> فا موافقت دا خوطا بایده یا با علماء دا خلاف کئی که خلاف کئی نحلا خوط قتلی نا علیمالا <سؤال> لان جواب رکم من قاتل لی تکونو کلمت اللہ حنجا فوافی سبید اللہ ایلا دا کلمت اللہ پارچیخ فوافی سبید اللہ روجاتین لفش دا خپل <سؤال> اسلام حق دي ساده کار یي د الایکی رحمت الله لپاره دو کړم د علماء دې مخکې ته ودیو کی خو ښه خایې شی باب السوال والفتحان غرم الزمار دا محطسا رب الزاہر دے دا کس صال و فتوى علمی هم محطم تبو کتاب العلم سم رب الزاہر دے دا کس صال و فتوى دا اثر الباب یو قسم تقیید د ما سبقه هم دی او تفسیر د ما سبقه هم دی و دې سره په واره کې څه نه و دې دا باب یې ذکر کړو چې ځکه باندې کې نه چې په دې حالات کې وګورې فا مالک و جیری دا احسر وزدام وصوف ورازدام وندت تلیدی حلق دے زرح دا ثواف دے غراز اگر که اخذ آدام خدای دی قایم پایریم متعلیم وی خکلکل قایم متعلیم پدشوارې راته کراغه نو مې وی دي دا متعلیم تقوس کولې شي ما جواب کولې شي دارمند تل وختو د یوم النحر و رمي و ذبح و دارقم حلقو د متعلم د معلم دا قسم په اسکول دا په بیره وی کې په واخرافهین رزی انتقال د تعثر بو ستات د جیش رمي خلق زفا طواف دای عبارتو لیکن د بل نه تپوس کو او ځان پ کول د هم بعد انتخار د یون او بعد او په کار او ف ح نه چې په ممسائل ځان پ کې چې په ممس ځان پ نه کې فظرت بح د دیوژن صرف فزائر لا احتمام ور کول بغېر د مثائل نه مې دي سانا منګه کړی شه دغه مسله او سنوا معلومه منګه کې درا څمړو د خپل ما دلا څو نه او په پټ کې تړلې او بغا څه فجرۃ على فجرۃ چې مسجد حق ادا شي چې حق ادا نشي فجرۃ نشي منه تاسو هک خبرې کول دا جاي شو په یا تحقیل ده محکی بلشوه دید. حقاچ دا چه افحال لحجی دید. داخل محلوم افحال دید. دیو که ترتیب خدا دید. چه پا مظلیفه منی وشپایی افصار براجید. مينات و جمراه عباوشتل دی. جمراه عبان روستا قاعدين متمتر و زبحر. زبحر روستا حلق ده ده حلق ما روستا ده تواب ده د رامینارو سبحالقږي به به توافقږي زاهر خليدي را دي ټولا حرج يا تاقیق تحقيق ما کړو چې حرج ما نه دا چې څنګه چې دینایو سوق وتل نشي دا وطلو طريقام مرتدي که شو صورت تفسید محتشه صبحا اطلاسم باب درشتم حدیث صلور اتیاد مالوم که صبحا باب درشتم حدیث صلور اتیاد نا احنا عود اقویده لیلس و تاوصیات دیاد کوی دلی ولا تحقدوا فسكم ها ها کوچری حادثه مختری لا بخود شعرې ذکر کړې ده هانو ذکر کړې ده یاني د کوچری حاله اتابه یې زین له ځای دا ذکر کړو بل بابو یې ما خا نه په وینم